Még szerencse, hogy az évek alatt megtanultam sminkelni és kontyot készíteni, hogy ne kelljen ezért szépség mennem. Így is épp, hogy elkészülök időre. Néhány perc múlt hét óra, amikor megszólal a mobilom. Egy üzenet érkezett. Arra számítok, hogy Andráj azért ír, hogy nem sokára itt lesz. De minden jó kedvem elszáll, amikor meglátom az SMS-t. Megcsúsztam a melóval. Sajnálom, nem érek oda időben. Találkozzunk a kaszinóban. Max egy óra, és én is ott vagyok.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 és pozitívan.